Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ 7. У той день гноми йшли на північ через лісисту гірську місцевість, що межувала із західним кордоном Лія. Сховавшись під деревами, відмовившись від більш доступних доріг, що перетинали на гір'я, вони тримались самі по собі і йшли до своєї мети. Це був довгий, виснажливий похід для юнака, який ускладнювався ще й тим, як він був зв'язаний. Мотузки з кожним кроком врізались в його тіло і ще сильніше стискали. Його дискомфорт точно не залишався непоміченим. Проте його викрадачі не виявляли ані найменшого занепокоєння з приводу того, яких втрат часу завдавав йому темп маршу. Витривалі загартовані ветерани прикордонних воєн на Далекому Сході, вони звикли до вимушених маршів через найгірші країни і за найменш сприятливих умов. Маршів! Який часом тривали по кілька днів. Джаїр був міцним, але все ж він не міг зрівнятись з гномами. Коли надвечір вони дістались берегів Райдужного озера і спустились до відокремленої бухти, щоб розбити табір, юнак ледь тримався на ногах. Його знову прив'язали до дерева, швидко накормили та дали зробити кілька ковтків елю. А потім Джаїр заснув за лічені хвилини. Наступний день пройшов так само. Прокинувшись на світанку, гноми повели його на схід уздовж берегів озера, оминаючи північні нагір'я, щоб дістатись до Блек-Оукс. Тричі того дня гноми спинялись на перепочинок. Один раз зранку, один раз по обіді і третій раз перед вечором. Решту дня вони йшли, Джаїр йшов з ними, тіло боліло, ноги вкрились мозолями та були мокрими. Та все ж доведений до межі своєї витривалості, юнак відмовлявся дарувати викрадачам задоволення бачити, як він спіткається. Рішучість додавала сил, він не відставав. Увесь шлях по високогір'ю він думав про втечу. Йому ніколи не спадало на думку, що це не вдасться зробити. Питання було лише «коли?». Він навіть знав, як треба почати. Це було легко. Просто треба зробити себе невидимим для них. Такого вони не очікують. Бо думають, що його магія обмежується створенням уявних павуків та змій. Вони не розуміють, що він може робити й інші речі. Рано чи пізно випаде можливість. Його звільнять рівно настільки, що він зможе скористатись магією ще раз. Лише мить усе, що потрібно. Ось так він і зникне. Ця впевненість яскраво горіла в Джаїрі. На додаток виник ще один додатковий стимул тікати. Слентер сказав, що блукач, який прийшов у долину з гном'ячим патрулем, знову вирушив на схід у пошуках Аланона. Але звідки Друїду про це знати? Попередити міг лише Джаїр, і юнак знав, що мусить знайти спосіб це зробити». Плани втечі все ще були на першому місці в Думках, коли пізніше того ж дня вони увійшли до Блек-Оукс. Великі темні стовбури дерев здіймались навколо, наче стіна. Через мить сонце зникло. Вони заглибились в ліс по стежці, що йшла паралельно береговій лінії озера, неохильно прямуючи на схід, у сутінки. Тут було прохолодніше. А ще тихо, немов печера, ліс прийняв їх і поглинув. До заходу сонця високогір'я залишилось далеко позаду, отаборились вони на невеликій галявині, захищеній дубами та хребтом, що опускався на північ до води. Юнак сидів, притулившись до порослого мохом стовбура, що в десятки разів перевищував його обхват. Зв'язаний із кляпом у роті. Та дивився, як Слентер бере м'ясну юшку з казанка, що кипів на невеликому вогнищі. Втомлений і збентежений, Джаїр тим не менш продовжував вивчати цього гнома, розмірковуючи над суперечностями, які він побачив у характері слідопита. Протягом двох днів він мав достатньо можливостей спостерігати за Слентером, І тепер він дивувався гному так само, як і першої ночі після полону. Що він за такий один? Це гном, який водночас не скидався на гнома. А ще він не схожий на інших. Навіть супутники, здавалось, відчували це». Джаїр бачив це в їхній поведінці по відношенню до нього. Вони його терпіли і уникали. Слентер визнавав це перед Джаїром. Він – аутсайдер у своєму роді. Але було щось більше, щось у характері гнома, що відрізняло його від інших. Він був розумніший за них. І це було пов'язано швидше за все з тим, що він робив те, чого вони не могли. Він був вправним слідопитом, мандрівником, що вивчив чотири землі. Гном, який порушив традиції свого народу і пішов за межі батьківщини. Він бачив те, чого вони не бачили. Розумів те, чого вони не могли. Він вчився. Але, незважаючи на все це, він тут. Навіщо? Слендер підійшов до нього з тарілкою тушкованого м'яса в одній руці і присів на впочіпки. Він зняв кляп та відкрив юнаку рот, щоб почати годувати. «Ну, не так вже й погано на смак, вірно?» Темні очі дивились на нього. «Ну, взагалі-то дуже смачно. Якщо з'їш усе, я тобі докину». Гном перемішував їжу. «Як себе почуваєш?» Джаїр упіймав його погляд. Все болить. Ноги, ноги особливо. Гном відклав м'ясо на стіл. Дай но подивлюсь. Він стягнув з юнака черевики та панчохи та оглянув вкриті пухирями ноги, повільно хитаючи головою, а потім потягнувся до рюкзака, щоб витягнути маленьку бляшанку. Він відкрутив кришку, занурив туди пальці та показав червонувату мазь. Повільно він почав втирати її у відкриті рани. Мазь була прохолодною і полегшувала біль. Ця мазь притупляє відчуття та зміцнить шкіру. Відчуєш, коли будеш йти, сказав гном. Він потер ще трохи, на мить підняв очі. Грубе жовте обличчя скривилось в сумній посмішці. «Ну, а ти міцний, горішок, вірно?» Джаїр нічого не відповів, а просто дивився, як гном закінчує наносити мазь, а потім повернувся до їжі. Хлопець був холодним і з'їв дві тарілки м'яса. «Випий!» Слентер підніс фляшку з Елем до губ хлопця, коли трапи закінчились, Той зробив кілька ковтків, кривлячись. «Ця штука, до речі, дуже корисна», – сказав гном. «Сумніваюсь», – насупився Джаїр. Слендер присів. «Я дещо почув, тобі це варто знати. Не дуже хороші новини». Слідопит зробив паузу, глянувши через плече. «Ми зустрінемось з блукачем по той бік. Він чекатиме на нас», – так сказав Сетте. Джаїр похолов. «А звідки він це знає?» Слентер знизив плечима. «Цю зустріч готували заздалегідь, я думаю. Ну, мені здалось, що тобі це варто знати. Завтра ми пройдемо до кінця Блек Оукс». «Завтра?» Джаїр відчув, як його надії миттєво розвіюються, як він встигне втекти до завтра. Здавалося, що у нього щонайменше тиждень, а можливо й більше, перш ніж вони дідуть до Анару та фортеці Мортів. Але завтра? То що робити? Слентер спостерігав за юнаком, ніби читаючи думки. «Вибач, хлопче, мені це теж не подобається». Очі юнака зустрілись з очима слідопита. Джаїр спробував приховати відчай у своєму голосі: То чому ти мене не відпустиш? Тебе відпустити? Слентер беззвучно розсміявся. Ти забув, хто кому тут друг, вірно? Гном зробив довгий ковток з фляшки Елю і зітхнув. Джаїр нахилився вперед. А чому ти з ними, Слентер? Ти не такий, як вони, ти не з їхнього роду. Хлопче, різко обірвав його гном. Ти, про мене зовсім нічого не знаєш, нічогісінько. Тож не кажи мені, на кого я схожий і до якого роду належу, подбай краще про себе. Він замовк. У центрі галявини інші гноми зібрались біля вогнища, попиваючи ель з важкого шкіряного глечика. Джаїр бачив блиск їхніх гострих очей, коли ті час від часу поглядали вбік. Він бачив, як там віддзеркалюються підозри і страх. Ти не такий, як вони, тихо повторив юнак. Можливо, несподівано погодився Слентер, дивлячись у темряву. Але я все ж не буду плисти проти течії. Вітер змінився і зараз дме прямо зі сходу. Він все змете на своєму шляху. Все. Ти не бачив і половини. Привиди Морти – це сила, яку ти не уявляєш. Весь схід належить їм. Але це тільки сьогодні. А от завтра... Слідопит повільно похитав головою. Зараз не час для гнома, бути кимсь іншим, окрім гнома. Він знову сьорбнув Елю, потім запропонував його Джеїру. Юнак похитав головою. Його мізки працювали. Слентер, зробиш мені послугу? запитав він. Ну, це залежить від обставин. Ти не зміг би послабити мотузку з моїх рук на кілька хвилин. Чорні очі гнома звузились. «Я просто хочу їх потерти трошки, спробувати повернути хоч якесь відчуття. Я вже два дні в них, ледь відчуваю пальці. Будь ласка, даю слово, що не намагатимусь втекти. Я не буду використовувати магію». Гном вивчив його довгим пронизливим поглядом. «Ну, раніше ти дотримав свого слова». «І ще раз дотримую. Якщо хочеш, залиш мої ноги зв'язаними». «Просто дай хвилинку!» Слідопит кілька хвилин дивився на нього, а потім кивнув. Він пройшов уперед, опустився на коліна поруч з юнаком та послабив вузли, що тримали мотузки на руках і зап'ястях. Обережно Джаїр почав розтирати кисті рук, потім зап'ястя, передпліччя і нарешті тіло. У темряві перед собою він побачив блиск ножа в руці Слентера. Опустив очі і приховав свої думки. Він робив усе повільно, весь час думаючи, не даючи гному здогадатись, не даючи побачити. «Досить!» Голос Слентера був грубим, раптовим. Гном знову затягнув мотузки тугіше. Джаїр сидів тихо, не чинячи жодного опору. Коли вузли знову були зав'язані, Слідопит повернувся до нього спиною. «Краще!» «Краще!» – тихо сказав юнак. Гном кивнув. «А тепер час трохи поспати!» Він ще раз сьорбнув з фляшки Елю, а потім нахилився вперед, щоб перевірити вузли. «Вибачай, що так виходить, хлопче. Мені це подобається не більше, ніж тобі!» «Тоді допоможи мені втекти!» Прошепотів Джаїр. Гном вперився в нього безмовно. Обличчя було невиразним. Він просто вставив кляп назад до рота Джаїра і підвівся. «Нам краще б з тобою ніколи не зустрічатись!» Пробурмотів слідопит розвернувся і пішов геть. У темряві Джаїр дозволив собі притулитись до дуба. «Завтра!» «Ще один день, і морти отримають його». Юнак здригнувся. «Треба втекти до того, як це станеться. Треба знайти спосіб». Хлопець глибоко вдихнув про холодне нічне повітря. Принаймні, він знав зараз одну річ, дуже важливу. А про неї Слентер навіть не підозрював. В ті кілька хвилин свободи Юнак зрозумів, що все ще володіє ельфійськими каменями. Надто швидко, здавалось, настав ранок, і світанок сірим і важким променем пробився крізь морок Блек-Оукс. Третій день гноми йшли з Джаїром на схід. Зігріваючи дотик сонця, затуляли грозові хмари, що йшли з півночі. Вітер пронизував дерева різкими і швидкими поривами, Віщуючи наближення зими. Загорнувшись у плащі, гноми йшли вперед, схиливши голови. Вихори мулу та листя оточували їх. Як мені втекти? Як? Це питання повторювалось в голові юнака знову і знову, поки він намагався не відставати від викрадачів. Кожен крок знаменував собою проходження секунд, що залишились, хвилин, годин. Кожен крок наближав його до мортів. Цей день, весь час, який залишився. І якимсь чином треба знайти можливість звільнитись від пут настільки, щоб використати пісню бажання. Для цього достатньо однієї миті». Але зручний момент може ніколи не настати. Час йшов дуже швидко. Тільки ранок, а вони вже кілька годин йдуть. Юнак мовчки картав себе за те, що не скористався можливістю, яку подарував йому на напередодні, коли погодився розслабити мотузки. Тоді було достатньо часу, щоб втекти». Кинути на них щось гидке на кілька секунд, щоб вони не могли думати ні про що інше. Потім розв'язати пута, потім ще кілька секунд, щоб змінити тональність голосу і зникнути. Небезпечно, так, але це можна зробити. От тільки він дав слово. Втім, яка різниця? Він дав його гному. Юнак зітхнув. Якимсь чином ця обіцянка все ж мала значення. Навіть у такому випадку, його слово – це його слово, і воно щось значить. Це справа честі. Це не річ, яку можна надягати чи знімати як одяг, відповідно до змін у погоді. Дивно, але він відчував певну прихильність до слентера. Хоча ні, радше повага. А можливо, він просто побачив у гномі щось схоже на себе, бо вони обидва були дуже різними. У будь-якому разі юнак не думав, що зміг би обдурити слідопита, навіть щоб втекти від того, що чекає попереду. Скоріш за все, Рона Лія на його місці вже мав би план втечі, можливо, навіть хороший. Проте Джаїр не мав жодного уявлення про те, що треба робити. Ранок пройшов. Вітер вщух з настанням полудня, але прохолода затрималась в лісовому повітрі. Попереду місцевість ставала більш нерівною. Земля кам'янистою. Хребет нахилявся на південь, а низка ярів вигиналась в поперек. Проте стіна дубів Блек Оукс тягнулась далі. Непорушні велетні, сліпі до часу, що минули. Їм плювати на таке крихітне життя, як моє, думав Джеїр, дивлячись угору на великих чорних монстрів, що здіймались вгору. Через кілька годин дуби змінились поодинокими соснами та ялинами, що тісно притулились до масивних чорних стовбурів, притиснувшись одна до одної, наче полонені. Закляклі та налякані. Гноми йшли, роздратовано бурмочучи. Гострі гілки впивались і різали їх. Джаїр пригнувся і йшов слідом за викрадачами. Голки дряпали і його. Через мить вони опинились на широкій галявині. На дні зібралась калюжа води, яку живив крихітний струмочок, що витікав з-під скель. Біля тієї калюжі стояв чоловік. Гноми різко зупинились, налякані. Той чоловік пив воду з бляшеного горнятка. Він був одягнений у все чорне, у вільну туніку і штани, плащ і чоботи. На землі чорний шкіряний рюкзак. Поруч дерев'яний посох, який теж був чорним з полірованого горіха. Цей чоловік глянув на них. Він походив на звичайного жителя півдня, мандрівника. Його обличчя було смаглявим і зморшкуватим, волосся майже сріблястим. Сірі очі блимнули один раз, а потім він відвів погляд у бік. Він міг би бути одним з сотні мандрівників, що щодня проходять через цю частину землі. Але побачивши цього чоловіка, Джаїр зрозумів, що це не так. Седд теж відчув щось незвичайне. Оглянув гномів, ніби переконуючись, що їх дев'ять проти одного, а потім подивився на Джаїра. А потім рушив уперед, всі інші за ним. Мовчки патруль рушив до калюжі, не зводячи очей з незнайомця. Той не звертав на них уваги. Вийшовши вперед від своїх товаришів, Седд наповнив фляжку водою зі струмочка, а потім випив. Один за одним те саме зробили й інші гноми, всі окрім Слентера, який стояв поруч із Джаїром, не рухаючись. Юнак глянув на слідопита і побачив, що той не відриває очей від незнайомця. «Щось відбувалося!» На грубому, жовтому обличчі. Невже вони раніше зустрічались? Очі незнайомця раптово піднялись і зустрілись з очима Джаїра. Ті очі пласкі й порожні. Якусь мить вони ловили погляд юнака, а потім мандрівник опинився обличчям до обличчя з сеттом. «Далеко йдете?» – запитав він. Седата, виплюнув воду з рота, тримай свого носа при собі. Незнайомець знизав плечима, допив воду і нахилився, щоб заховати усе своє добро назад у рюкзак. Коли він знову випростався, то вже тримав у руках чорний посох. Невже цей хлопчина і справді такий небезпечний? Гноми похмуро дивились на нього. Седед відкинув убік пляшку, міцно стиснув кийок та обійшов край калюжі, допоки не опинився попереду своїх людей. «Ти хто такий?» – огризнувся він. Незнайомець знизав плачима. «Не той тип, якого б ти хотів знати!» Седед посміхнувся. «Ну тоді йди звідси, поки ще можеш! Не пхай носа в наші справи!» Мандрівник не ворухнувся. Здавалось, він все обмірковував. Седити зробив крок уперед. «Я ж сказав, тебе це не стосується. Отож тут дев'ять гномів, які подорожують півднем з юнаком, стається з Шейдівейл, якого зв'язали та заткнули кляпом». На обвітреному обличчі з'явилася ледь помітна посмішка. «Можливо, ти маєш рацію. Можливо, це мене не стосується». Він нахилився, щоб узяти рюкзак, перекинув його через плаче і рушив геть, повз гномів. Джаїр відчув, як надія, що на мить ожила, знову згасла. Лише на мить здалося, що незнайомець хоче допомогти. Юнак повернувся до калюжі, щоб напитись води. Але Слентер перегородив йому шлях, слідопитно зводив очей з незнайомця, і ось його рука повільно піднялась, щоб схопити Джаїра за плече та відкинути на кілька кроків назад від інших членів патруля. Незнайомець знову зупинився. З іншого боку, можливо, це помилка. Він стояв не більше, ніж за півдюжини футів від Сетта. Можливо, це мене все ж таки стосується. Рюкзак незнайомця впав з плеча на землю, а сірі кремінні очі втупились у вождя гномів. Сет теж витріщився, невіра і злість викривали тупі риси обличчя. Позаду нього інші гноми перезирнулись. Тримайся за мною! Прошипів слентер на вухо юнаку і зробив крок уперед. Незнайомець наблизився до Сетта. «Чому б тобі його не відпустити?» Тихо спитав він, а вождь гномів замахнувся кийком в голову. Той виявився швидшим та заблокував удар посохом. Тоді незнайомець зробив крок уперед, плавно і легко підняв посох та вдарив раз і два. Перший удар прилетів в живі Сетта, зігнувши вождя вдвічі, другий — по голові, і відкинув того як камінь. Якусь мить ніхто не рухався. А потім з жахливим виттям гноми атакували, винявши мечі з піхов, піднявши сокири та списи. Семеро вони зійшлись в бій з самотнім мандрівником». Джаїр прикусив кляп, коли побачив, що сталося далі. Швидко, як кішка, незнайомець блокував удари. Чорний посох крутився. Ще двоє гномів впали з розтрощеними черепами. Решта рубали на осліп. Незнайомець танцював. З-під чорного плаща з'явився блиск металу. В руці з'явився короткий меч. Через кілька секунд ще троє нападників вже лежали на землі. З їхніх тіл сочилась кров. Тепер за сімох на ногах лишилось двоє. Незнайомець присів, вимахнувши коротким мечем. Гноми квапливо перезирнулись і відступили. Потім один з них побачив джаїра наполовину схованого за слентером. Покинувши товариша, гном кинувся до юнака, але на подив джаїра шлях йому перегородив слідопит. З ножем у руці. Нападник завив у люті від зради. Його власна зброя здійнялась вгору. З відстані двадцяти футів незнайомець був розмитою плямою у русі. З раптовістю змії Слентер викинув руку вперед. Нападник закляк. Довгий ніж пролетів повз горло. Гном беззвучно впав. Цього виявилось достатньо, для того, хто залишився. Не звертаючи уваги ні на що інше, останній гном втік з галявини і зник у лісі. Залишились тільки Джаїр, Слентер та незнайомець. Слідопит та мандрівник якусь мить мовчки дивились один на одного, тримаючи зброю на поготові. Ліс мовчав. «Ти з ними?» Тихо спитав незнайомець. Слентер похитав головою. «Ні!» І опустив зброю. «Я знаю, хто ти!» Незнайомець не здивувався, а лише кивнув головою. Мечем він вказав на гномів, що лежали на землі. «А як щодо твоїх друзів?» «Друзі? А, тільки не вони. Нас звели разом нещастя. І ми пройшли надто далеко однією дорогою». Проте вони були дурнями. Його темні очі зустрілись з поглядом незнайомця. «Здається, моя подорож щойно добігла свого кінця. Мені треба йти іншим шляхом». Він повернувся та перерізав мотузки, що зв'язували Джаїра. Потім він повернув ніж у піхви і вигняв кляп. «Схоже, тобі сьогодні пощастило, хлопче».